На закрайці лісу я знайшов озерце, що повнилося з підземного живця. Туди я впустив дрібну рибу на виплід. Міг тут освіжитися, змити з згариш, на бережку прив'язував тису. Вона скубла низьку поросль, а я блаженно лежав у лататі жаб'ячого мила. І нагадку мені наверталася одна псалма. І він буде, як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно і що листя не в'яне його, І все, що він чинить, щаститься йому. А вгорі висло прядиво хмар, над озером вони прибирали форму риб'ячої луски, над деревами кучерявилися листям, над димовою завісою звивалися у вогненні язики. Я давно спостеріг звичай хмар. Бавитися із землею, дражнити її гримасами. Хмари пересмішники. Їм там лудно в небесній пустині, а на землі стільки всякого діється. Тут же, на бережку озера, виладив я собі колибу, щоб не блудити поночі в лісових потемках. Зігнув до землі невисоку ялину, а обрубаними лапами попідтикав боки і встелив діл. Такі пристановища на одну ночівлю ми колись поробляли собі з поважним Джеорджа. Не прихитряйся з усього мати хосен, а опікуйся, щоб самому бути корисним. Лоза, що не родить, скоро всихає. Зусилля тіла мають бути продуктивними. Тоді природа дасть тобі силу. Люди, що працюють на землі, в лісі, на вбудові, здебільшого міцні до старости. Почати діло завжди завершуй, хоч і не буде з того очікуваної подяки. Не всьому твоя нагорода. Хто має волю, той має долю». Той дивовижний чоловік увів мене в живу казку. Відкрив переді мною зелений університет Карпатського Марамороша. Це був волхв трави. Він молився на неї. Він знав з нею розмовляти. «Трава, як чоловік», – казав поважний Джордж, – «корінням держиться землі» а душею тягнеться до неба, бо звідти вона посіяна. Трава має розум, має слух і пам'ять. Я сміявся, а він... Він був урочисто серйозний, в його очах темніло дно криниці. Він терпляче толкував мені дивні речі. Найліпший лік від кашлю, реп'ях і собачого хвоста. Чому? тому що в ньому здоровий достигле насіння. Стебло таке хитре, що чіпляє головки з насінням до пса, аби той поніс його далі. Так і ягоди лакомлять птиць, щоб ті полетіли з їх кісточкою, а квітки порадяться для бджіл і шершнів. Хіба це не розум? Клен пускає по вітру свої легенькі вертушки з сім'ям,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 А одна водяна трава при цвітінні наповнює міхури воздухом і піднімається на поверхню, а потому з важкеньким плодом знову пускається на дно. Дрік пружиною розсіває довкола свій золотий пилок, шавлія має тоненькі перекладинки, що крутяться і зважують насіння перед тим, як пустити його повітру.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 «Смітинка край дороги!» «Здається, наступив, та й готово!» «Е, ні, колего!» «Ти підеш, а вона підніметься, і далі буде, мило собі, хилитатися на вітрі туди-сюди. Під дощем пригнеться, від спеки скрутиться в цівочку, у посуху з роси нап'ється, з хмари потягне собі вологу, зачує козу чи зайця, пустить такий душок, що ті скривлять морди, не скубнуть. Така ніяка волосинка, а які там дуже помпи роблять день і ніч, качають найчистішу воду на землі. Такої немає в жодній криниці. У тій билинці змішуються сльози неба із сіллю землі в живлющий сік. Ним можна вилікувати сім тяжких недух. Силася переломлює хворобу, кріпить хворого. І не пустийся, бур'янець, трава Господня. І загадка своя криється в кожній травиці, кожна росте за якимсь призначенням, як і людина, бо немає в Господа пустоцвіту. А з якою любов'ю витворене зілля?